Daglichten, die commentaar doen van die pestivo, die qua zodanig qua zeeridia, zeerida nu ook weer door de acht, de oamie, de tienlouren. Laat het eerst aan Christus, en dan zullen we naar de zegenen wachten. Laat het eerst aan Christus. Wat is je aanwezigheid in de wereld, Christus, ce de regerant, ce de menselijke nassus, de Alesinților scriitilor și întotdeaunaților a fost să le le cerem între simțuri între noi, Ioan Gură de Aur și ștat sub Constantinopolul, cu Viostul de Martinian a felicuminat să-l ușim, cu alesinților Irașlan Maximovic și Dichemătristul Căcătorului din Minuni, Valeți simtilor: trebuie să vă întâlniți părinți pe prin și anii ce vă să vă întâlniți noi ca un bun și de un viitor. Amin. În rugăciune simtilor părinților noștri, Domnului Isus Francisc, ne putem întâlni cu noi și cei noștri. Amin. Domnului Tatălui și a Fiului și a Sfântului Dum Amin. Duminica aceasta, așa cum ați auzit și ați ascultat Evanghelia, se numește Duminica, înfricoșate și de cât de apoi. Dacă stați și vă gândiți bine, fiecare ne dă seama că Unul din începuturile credinței noastre este și această înfricoșată judecată de apoi și mai ales răspunsul pe care îl va primi oamenii la această judecată. De aici izvorăște și comportamentul pe care noi îl avem în societate, în lume și mai ales față de Dumnezeu. De aici izvorăște și credința noastră față de Isus Hristos, de aici izvorăște și faptele noastre, de aici izvorăște tot ce depinde de Om, de la această judecată și de răspunsul care atârnă de ea. V-am mai spus și vă repet, spunea un filozof creștin, așa, că nu mi-e frică de judecata aceasta de Dumnezeu, ci mi-e frică de veșnicia răspunsului pe care îl voi primi la această judecată. Dacă va fi răspunsul bun, atunci va fi o bucurie, fiindcă e neveșnic. veșnic, dar dacă răspunsul va fi rău, adică va fi de-a stângă cum ați ascultat în Evanghelie frica mare este datorită veșnicie adică este definitivă fără drept de recurs să știți iubiți-vă credincioși că diavolul a încercat tot timpul să lupte împotriva credinței adevărate în Dumnezeu și în învățăturile sale tot timpul a încercat să arunce învățături greșite care să ducă în eroare pe oameni și bineînțeles de această învățătură despre a doua judecată, despre venirea Mântuitorului și ce se întâmplă atunci, au aruncat diavolul semințe care au încolțit și au ajuns până în zilele de astăzi. Vă voi da câteva exemple despre învățături greșite, atât din vechime cât și din ziua de astăzi, despre această a doua judecată și apoi vom vedea care este învățătura Bisericii Ortodoxe prin anii 200 și ceva, un mare preot învățat din Alexandria, cu numele Origen, a lăsat niște scrieri. Și aceste scrieri au fost unul din, au fost punctul de plecare a multor erezii, adică a multor învățături greșite despre Dumnezeu și despre a doua venire. Iar această erezie spunea așa că la sfârșit, când Dumnezeu va considera sau a pune punct acestei vieți, aceste omeniți, va fi o judecată Și la această judecată, datorită milostivirii lui Dumnezeu, toți oamenii, împreună cu diavolii, vor fi din nou alături de Dumnezeu, vor fi, să spunem, mântuiți. Aceasta a fost pe scurt, n-aș vrea să intru în detalii, fiindcă învățătura lui Origen a fost foarte profundă, bazată pe filozofii din Antichitate, Platon, Aristotel și Platon, Dar, în principiu legat de această judecată, așa spuneam, că la doua judecată, datorită iubirii a lui Dumnezeu față de creația sa, va mântuit pe toți. Și pe oamenii răi, și pe oamenii buni, și pe diavol, bineînțeles că răspatea va fi diferită, dar pe toți nu va fi iad, nu va fi chinul, nu va fi nimic. Această învățătură poate numele, și vă spun, poate o să auziți, de apocatastază în manuale teologiei. De această învățătură a plecat multe erezii care au ajuns și până în zilele de astăzi. Și una din aceste erezii este erezia pe care o învață, să spunem, Ehoviști, care spun așa și alte secte care fac parte dintre o mare sectă, să zicem, milenaniștii sau cei care spun că va fi un împărăție de o mie de ani. Ei spun așa, plecând la învățăturile lui Origen, că va veni a doua oară Mântuitorul Iisus Hristos Îi va învia doar pe cei drepți, cu aceștia va întemea o împărăție care va dura o mie de ani, după care va fi a doua judecată și atunci va împărți, îi va mântui pe toți oamenii. O altă erezie și, din păcate, acesta este apropiată de noi pe care o cunoaștem și, în ziua de astăzi, Biserica Ortodoxă Oficială, intrând în mișcare ecumenică, face ca să se întrepătrânde cu învățătura ortodoxă, este învățătura catolicilor. Catolicii învățători lor spun așa că după ce oamenii mor, sufletele lor vor să o judecată, judecata particulară, imediat după moarte. Și în funcție de faptele lor, ei vor fi trimiși în trei locuri. Oamenii care au făcut fapte bune vor merge în sânul lui Abraham, în rai, și acolo vor aștepta judecata a doua. Oamenii care au făcut fapte rele mari, grele, omoruri, avorturi, și așa mai departe, păcate de moarte, vor merge în iad și vor aștepta și ieși de tata. Iar oamenii care au făcut fapte intermediare, să zicem reele, adică mai mici, aceștia vor trece printr un purgatoriu unde, datorită unui foc material și unor chinuri, de durata aceasta până la doua judecată, ei vor fi curățiți. Iubiților credincioși, Mă voi apri doar asupra catolicilor, fiindcă ei sunt cei mai aproape și v-am spus, pătrun puternică acum în zile de astăzi în țară la noi, cu învățătura aceasta. Spuneți-mi dacă copiilor dumneavoastră îi veți spune această învățătură, că dacă nu fac păcate mari, ci păcate mai mici, vor suferi un pic chinuri după care vor merge și în rai. Spuneți-mi, ce fel de oameni vor crește? Știți prea bine și vă spun că mulți din oameni vin la mărturisit și spun așa Părinte, n-am ucis, n-am dat în cap la nimeni, n-am omorât și așa mai departe. În asta am mai făcut și eu pe aici, pe acolo. Și cu aceasta începe să se odihnească. Începe să spună că Dumnezeu iartă, începe să spună că nu sunt păcate chiar atât de mari și Dumnezeu este milostiv și îndurat. Dacă mai vine și învățătorul aceasta, purgatorului peste aceste, să zicem, idei, Vă dați seama cât de multe sunt oamenii duși în eroare, cât de ușor îi plinte ei diavolul odihindu se și mor cu păcate. Și hai să vedem în tradiția ortodoxă cum vor fi răsplătite, răsplătite aceste păcate. Știți prea bine că după ce Dumnezeu s-a înlățat la cer a promis ucenicilor și plinei omerini întregi, că va trimite pe mângătorul, Duhul adevărului, adică Duhul Sfânt, care va lucra de acum încolo în oameni împreună cu Tatăl și Fiul Nevăzut. Și știți că Duhul Sfânt lucrează în biserică și biserică nu înseamnă numai ziduri, ci mai ales oamenii care alcătuiesc biserica. Iată, era în vremea Sfântului Vasilei cel Mare. Atunci, biserica nu avea ca Această construcție care se pune să separe altarul de restul bisericii. Și preoții stăteau în jurul mesei, iar credincioșii în corpul bisericii. Iată că la această slujbă era un diacon și Sfântul Vasile cel Mare avea o revelație la Dumnezeu și ce e folosit de El, atunci când se ruga ca să se simțească Sfântele Taine, când preoții ridică mâinile în sus și cer venirea Duhului Sfânt să se reveze peste pâinea și vinul să se transforme în trupul și sângele Mântuitorului, Sfântul Vasile cel Mare avea un porumbel de aur și dacă acesta mișca, atunci el prea seama că Duhul se pobăra peste Sfântele Taine. Și atât încă într-o zi la liturgie, a început această rugăciune care se miște epicleză și a văzut că porumbelul nu se mișcă. Acelu preoțelor din nou se roage întreună, s-a rugat și a spus din nou rugăciune. Porumbelul nu s-a mișcat nici atunci, a treia oară din nou. Și atunci Sfântul Vasile a întrebat, este cineva din voi, adică din slujitor, preoți, și diacol, care are vreo problemă, vreun ecaz sau minte e cu ceva? Și atunci un diacon a plecat capul și a spus, Eu, părinte, ce s-a întâmplat? Iată că m-am uitat în biserică și văzând chipul unei femei, m-am rănit la inimă. Atunci Sfântul a spus să se într-o parte și a ridicat din nou mâinile la cer, s-au rugat și pe rândul mișcat. După care, după această întâmplare, Sfântul Vasile a lăsat în, în scrierile sale și în împărtățul și în episcopia sa și mai târziu în toată biserica creștină să se pună ca asmă, care să se pare sântu-altat de biserică să nu se mai întâmple lucrul acesta. Și atunci vă întreb pentru faptul că doar s-a sminit un diacon, doar că în mintea sa a gândit un lucru necurat, iată că Duhul Sfânt nu s-a mai pogorât peste Sfintele Și știți că centrul Centru vieții noastre creștine este Sfânta Liturghie și Sfintele Taini care se simțesc și împărtășania. Și dacă Duhul Sfânt nu se pogoară peste ele, nici oamenii nu se împărtășesc și cine nu mână încă trupul sau sângele meu nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Iată pentru un păcat să spunem în ghilimele mic, doar s-a smintit cu mintea, doar a gândit ceva, nu a făcut. Și iată că Dumnezeu nu s-a mai povărât, Duhul Sfânt nu s-a mai revărsat, mântuirea nu s-a mai lucrat până când nu și-a mărturisit păcatul. Ați văzut? Atunci cum putem spune noi că n-am omorât, dar dacă am făcut alte fapte, am nedreptățit pe cineva sau știți câte păcate se pot face, atunci ne vom mântui, nici de cum. Iată ce spune pe scurt învățătura ortodoxă despre judecată. Și mai aveți pe a doua judecată de răspuns. Vreți dumneavoastră, noi oamenii murim. Nu există om care să nu moară. Și odată ce murim, se separă sufletul de trup. Trupul merge acolo în pământ, așa cum ați auzit el la rugăciunea parasfatului care a fost, se descompune, iar sufletul merge în fața lui Isus Hristos, unde va suferi prima judecată, care se numește judecata particulară, fiindcă este judecată doar a sufletului și în funcție de faptele pe care le-a făcut pe pământ va lua o răsplată sau va lua o pedeapsă. Adică el va fi trimis nu în raiul de plin, ci într-o stare în care va vedea o parte din Dumnezeu, dacă a făcut fapte bune, se va bucura care poate numele de sânul lui Avram. Sau unii spun chiar că este rai, dar nu este raiul deplin, după aceea și vom vedea de ce. Iar celelalte suflete care au făcut fapte rele împotriva bisericii și a învățătării pe pământ, aceștia vor suferi o chinuire, vor suferi necazuri, vor suferi plângeri. Și vă duce să aminte de Evanghelia lui Lazăr și a bogatului. Cât de mult se chinuia și, cum spunea, întinde Lazăr un deget și dă-mi un de apă, că rău mă chinuiesc. Dar nici acestea nu sunt chinurile cele mari ale iadului cumplit care au fost descrise și în Evanghelia de astăzi sau au fost subliniate în Evanghelia de astăzi. Și sufletele așteaptă până când va fi a doua venire a lui Isus Hristos. Și atunci va fi și judecata finală. Fiindcă când va veni Isus Hristos pe pământ a doua oară, va veni cu slavă, va veni înconjurat cu îngeri, tocmai cum a fost descris în Evanghelia de astăzi, se va pune tronul de judecată și mai ales Trupurile vor fi din nou refăcute, dar nu cum au fost în viața de astăzi, ci vor fi trupuri schimbate în duhovnicină. Nu vor mai suspatimă, cum spune în alte că nu vor mai fi bărbați sau femei, adică nu vor mai simți lucrurile acestea. Se vor uni cu sufletul și așa vor sta în fața judecății. Și atunci se face judecata finală. Atunci vor fi cântărite toate faptele noastre. Ci este, și este într-adevăr și o logică, să spunem, umană, mica noastră în lucrul acesta. Fiindcă vedeți dumneavoastră, noi în lume facem fapte. Rele sau bune. Ei, faptele acestea noastre se pot răsfrânge nu numai asupra oamenilor cu care trăim noi și care cunoaștem în viață, ci și asupra generațiilor viitoare. Și gândiți-vă numai un lucru. scrierile unor oameni, cum au fost nice, sau Schopenhauer sau mars, sau Engels cât de mult rău alimentate de alți oameni răi au creat sau au dus omenirii. Sau faptele oamenilor, cât de mult rău un conducător de acesta extremist cât de mult rău face și unde duce lucrul acesta. Sau conducătorii unor oameni, unor colectivități de oameni care se înclinați pe rău. Ei, oamenii aceștia nu dau răspuns doar pentru faptele care le-au făcut ei în viața lor, ci pentru faptele care le-au făcut și alți oameni datorită lucrurilor făcute de ei. Și acesta ține generații și generații și, implicit și la fel, și faptele bune. Dacă un om face fapte bune, dacă un om se educă pe ceilalți în jurul său un exemplu pe care îl dă și educă copiii în sensul bun, sigur că faptele acestea vor fi propagate și după ce ei mor. Și cer răsplată și Dumnezeu o dă la două doua judecată a Hristos. De aceea, vițelor credincioși, v-am spus și vă mai repet și tot vă cer la mărturisit, aveți grijă de ce faceți, aveți grijă cu viața voastră, cum vă comportați, aveți grijă, nu vă mai certați sau încercați să vă puneți fruc pornirilor de mânie și de ceartă și de ură. Că așa cum spunea un, un o cunoștință de-a mea, spune, cum să mă cer părinte? Mai am timp să mă mai împac, dacă mă iertați și mâine mor, când o mai împac? Fiindcă murim cu cearta aceasta rămâne celălalt care este în viață și iertare nu mai este decât cu mare greu. La fel și faptele noastre, la fel și copiii. Aveți grijă cum educați, că dacă educați rău, ei rău au învățat și rău duc mai departe și răul pe care îl fac ei va răsplăti și ție, Dumnezeu, la judecată. Fiindcă îți va spune, tu, părinte, cum ai educat? Cum l-ai învățat? Cum ai dat exemplu? Să știți că judecata aceasta este într-adevăr înficoșătoare, este într-adevăr dură, fiindcă este dreaptă, ea este e fără părtinire. Sigur că Dumnezeu este și unor și spune că dacă faptele noastre, așa plastic și pentru gândirea noastră, vor cântări egal cu cele bune, cu cele rele, bineînțeles că Dumnezeu va răsplăti de cele bune. Dar nu va exista fapte, nu va exista gând, nu va exista minteală făcută în jur care să nu fie cântărită și răsplătită. Și v-am dat exemplu din Sfântul Vasile cel Mare și sunt exemple mii în toată tradiția Bisericii Ortodoxe. Pentru toate faptele mici sau mari vom lua răsplată. De aceea, știind Dumnezeu cât este de greu ca omul să se mântuie și de fapt este imposibil, că fără Dumnezeu nu putem să ne mântuim, a lăsat aceste rânduieli în biserică de posturi, de rugăciune care omul să facă eforturi nu mari, că nu te pune Dumnezeu să te schingească să te bați cuie în mâini sau să te legi să te să faci fel de fel de lucruri așa cum au fost unele din istoria bisericii, ci îți cere doar să lupți cu tine, să încerci să te duci patrie, cum? Prin post, prin rugăciune și de aceea am de așdecată de apoi este amintit în duminica aceasta înainte de ultima duminică după care începe postul cel mare. Că și duminica viitoare ne readuce aminte de aur și lui din rai. Și cu având aceste două duminici, cu aceste două amintiri, să putem începe postul cel mare cu curaj, să începem postul cel mare cu smerene, dându-ne seama că avem multe păcate de plătit. Iubitelor previncerși, astăzi este ultima duminică când se încă carne săptămâna viitoare nu se mai mănâncă carne. Se mănâncă brânză, lapte, ouă, dar carne nu se mai mănâncă. Să știți, cine nu ține această rânduială, chiar dacă ține postul mare tot, nu se împărtășește. Fiindcă, de fapt, postul mare, să spunem, ar începe de astăzi, doar că s-a lăsat această dezlegare în săptămâna aceasta să se mănânce brânză, ouă și lapte. Miercuri și vineri se mănâncă, este dezlegare la Lapte, ouă, brânză și celelalte, în afară de carne, dar se mănâncă o dată în zi, după amiază, tot ca o pregătire pentru postul mare. Iar duminica viitoare, dacă v-a dat Dumnezeu și ne va vedea, vă voi repeta din nou și vă voi spune care este programul de rugăciune și tipicul de post pentru postul mare. Care știți că este un post deosebit, este un post cu munte, sărbători sau slujbe deosebite. Dumnezeu să vă dea sănătate, să vă dea mântuire și să vă dea putere să treceți peste păcatele mici sau mari. Să vă pregătiți pentru taina mărturisirii, să vă puteți mărturisi păcatele cât mai multe și să le spălăm pe toate. Pentru ca la a doua judecată să primim și noi un răspuns bun. Amin. Amin.